Jednoho odpoledneu druhé dnešní přednášky profesora Pavla Barši z ústavu politologie, ne jestli se nepletu, Karlovy univerzity, filozofické fakulty. Opět ho nebudu tak široce jako v minulosti představovat. Je tu, neměli mi se, také po čtvrté a, na Lefeš, a, Určitě ho znáte z řady textů na pomezí politologie, sociologie, filozofie, poslední jeho kniha jsou cesty k emancipaci, nebylo něco novější? Já něco tak předávám slovo. Tak díky, já jsem byl trošku překvapený v první chvíli, když mi Ota řekl téma, že jsem vůbec nebyl schopen vymyslet si nějaký v první chvíli, nějaký předmět, mě který když se k tomu hodil, nakonec uh, jsem navrhl to, co jsem navrhl. a Ota říkal, že by to šlo. Někteří, chystá se, v, v, v, žijeme takovou dobu, vydavatelství Karolinou chystá vydání knihy Pankajem Mishri, což je indo-britský Indo esejista a spisovatel, která se jmenuje Doba zloby, The Age of Anger, Doba zloby nebo Doba hněvu, která právě popisuje tu současnost jako dobu konfrontace, polarizace, Různé ideologické a názorové skupiny přestávají mít schopnost vést dialogu spolu jo? do veřejného prostoru vstupuje najednou násilí u těch nejetablovanějších demokracií, jak jsme viděli 6. ledna v přímém přenosu vyrabování amerického kongresu. Prostě, takže jsem si říkal, že ta. Proč by se taky dalo říct, že je to doba resentimentu? A já se dostanu k tomu dál, jak ten resentiment budu, uh, budu definovat, nebo jak ti autoři, který jsem si vybral, klasičtí teoretici resentimentu ho definují, A, ale předběžně bez definice, tak by to filozof neměl dělat, že jo? bez toho, že vám řeknu, co resentiment je, Bych chtěl jenom nastínit, proč si myslím, že je to taky doba resentimentu nebo proč ty podmínky, který, v kterých žijeme, možná nahrávají tomu resentimentu. Na jedné straně po 30-40 leté globalizace obrovský vzrostla nerovnost mezi různými skupinami lidí, nějak se vyrovná v některých případech nerovnost mezi Západem a Jihem, třeba v případě Číny a jiných těch. A, ale zase v těch západních zemích naproti tomu obrovsky vzrostla, a dá se to doložit že slavný knihy Pikettyho a další, který to Milanoviče dokládá, obrovsky vzrostla nerovnost uvnitř těch západních společností a část střední třídy přestala mít naději, že, jejich, že bude pokračovat to, co se dělo po druhé světové válce, že jejich generace se bude mít ještě líp, než se měly. Velká část milenaliálu ve Spojených státech. V ukazují, že nemá a to znamená, tady je ta nerovnost, a nejenom, je to nerovnost nejenom příjmová, ale je to taky nerovnost e, ve smyslu, že lidi nemají rovné šance ovlivňovat svoje životy a ovlivňovat ty instituce, v kterých se rozhoduje o těch pravidlech. No? Jsou lidi typu Jirona Maska nebo Besose nebo dalších těch velikánů, kteří nejenom, že můžou ovlivňovat ty pravidla, ale protože mají obrovské peníze, takže můžou sponzorovat strany, které jdou do kongresu, ale můžou se jim taky vyhýbat i těm pravidlům, které by se na ně měly uplatnit. Že nedávno se najednou vyjevilo, že toho neplatil vůbec daně. <laughs> v Americe posledníkám, a na druhé straně máte skupinu lidí, která nejenom, že nemlu nemůže mluvit do těch nebo alespoň to tak cítíš, nemluví do toho, jaký pravidla se vlastně ustanoví, jaký pravidla. Ale často mají pocit, že nemůžou ani rozhodovat o svém vlastním životě. že o jejich vlastním životě rozhodují nějaké anonymní síly a nebo tahle elita. Tí dělají ty důležité rozhodnutí, ale ty rozhodnutí se netýkají jenom té elity, ty se týkají i těch, kteří jsou na sportu. Ale tohle. Ta, jako situace velké nerovnosti a nerovnosti k tomu utvářet svůj vlastní život a utvářet ta veřejná pravidla, která regulují ty naše šance, ale potom je tady taky ta uh, uh, univerzální viditelnost, jo? že všichni vidí, každý vidí jeden druhý, jo? my můžeme sledovat skrz ten internet a sociální sítě a tak dále, můžeme právě sledovat tu elitu, jo? což samozřejmě budí, uh, budí závist, Velká část těch, že toho influencingu současnosti je založena na to, že, to jsou, že ti influenceři jsou vlastně takový celebrity nového typu, který ovlivňují vlastně ten zbytek, ale to jsou často ti vyvolení. Že? Jako Mega, a Prince Harry a já nevím. Takže ti, kteří jsou úplně na tom dne, vidí tady tyhle. Že? Často. Jsou vášnivě zapojení do těch sporů, jo, že Megan řekne, že britská rodina jsou rasisti, tak polovička Britů se cítí pobouřeně třeba a polovička zase jako je pobouřena tím, co ta Megan řekla. Ale e, to není to téma. Téma je to, že ti, kteří jsou na spod, Cítí jako velkou křivdu, že vlastně, když vidí to, co by mohli mít a nemají. A ta společnost jim to slibuje, ta demokratická společnost všem slibuje rovná práva, všem slibuje rovné příležitosti. A oni vidí tu diskrepanci mezi tím, mezi to obrovskou, mezi tím slibem na straně jedné a to nerovnosti. A resentiment, jedna z definicí resentimentu říká, že to není prostá závis, jak by na první. Pohled, teď posud by se to zdálo, že, že ten resentiment je závist. Ne, ne, Závisť John Rawls někde má v teorii spravedlnosti, že rozdíl mezi závistí a resentiment je právě v tom, že závist není morální cít, zatímco resentiment je pocit křivdy, pocit nespravedlnosti. To je závist jako doplněná pocitem nespravedlnosti a pocitem, že v mým životě rozhoduje někdo jiný. A myslím, že tahle kombinace obrovských nerovností a všeobecné viditelnosti, ten svěd je jakýsi obrovský panoptikon, kde všichni můžeme sledovat, co dělají ti ostatní, vytváří skutečně výbušnou, jako emocionálně výbušnou situaci, že část lidí může podlehnout, která jakoby nahrává tomu, aby část lidí na resentimentu a potom třeba konspirační teorii. protože hledají toho. V tom resentimentu právě protože je to nejenom závist, nějaký psychická neřez, bychom řekli, opatnosti, ale že je to zároveň propojený s pocitem nespravedlnosti, to znamená s nějakým pocitem morální újmy, tak a ta, ten resentiment napojuje na ty sdílené instituce. To znamená, že ty sdílené instituce, ty politické instituce nefungují tak, jak by měly. Jo? A, takže to osobní jo, pocit zmařenýho života nebo neschopnosti ovlivňovat svůj vlastní život je propojeno bezprostředně s tím politickým. Ta společnost nefunguje, takže se to vlastně potom výborně, ten resentiment může živit výborně ty podporu těm národně populistickým ideologiím, Trumpovi nebo Viktoru Orbánovi, Kačínským a tak dále. Eh, tak, to eh, a samozřejmě násilí a lež, o tom jsme tady slyšeli eh, před chvilkou. Eh, takže já jsem si vybral tři, protože je to filozofická škola přece jenom, tak to gro té přednášky budou, že se pokusím rezumovat. Tři eh, teorie resentimentu eh, od tří klasických autorů. Všichni, co dneska píšou o resentimentu, musí tu knihu začít s nějakým úvodem, kde zmíní Dostojevskýho zápisky z Podzemí, kde zmíní ničeho genealogii Morálky, především první pojednání, z kterého budu vycházet já, a že zmíní Schellerův Resentiment, to vyšlo pod různými názvy a různými překlady taky, ale ten hlavní titul zní přímo takhle, Resentiment, a potom to má nějaký podtitul, což vyšlo v roce 1912. Takže jenom zopaku, Dostojevskýho text je z roku 1864, Níčeho text je z roku 1887, pokud se nepletu, v text je z roku 1912, před první světovou válkou, což myslím je důležitý, uvidíme proč. Budu samozřejmě schematický, nejde to ani jinak, takže dostojevský. Má to dvě části, pokud jste to za mý doby, já když jsem studoval na GIMPLu za toho strašného režimu, tak jsme to měli, nevím vlastně, jestli jsme to měli jako povinnou četbu na GIMPLu, ale určitě já jsem to četl poprvé na GIMPLu a dostojevský tam určitě nějaký byl. A to má dvě části, ta první je taková, ten text, není to velký text, to taková knížečka. V první jsou spíš úvahy, a druhá je taková příhoda. Tu příhodu nechám stranou, možná vezmu takovou podpříhodu z té příhody, kterou zmíním, a spíš se budu zajímat tím, co on tam říká. On říká, on popisuje sám sebe a říká, já žiju v podzemí, já jsem nenormální. A myslím, že to neříká úplně slova, ale říká, už tě říká jako ta většina, to jsou ti normální lidi kteří žijou normálně, ale já žiju nenormálně. Oni, oni se narodili z hluna přírody, já jsem se narodil z křivule. Oni berou ten život tak, jak je, přijímají ho tak, jak je a žijou ho, já jsem neustále mučen nějakými otázkami. Já jsem vlastně chytřejší než oni, říká ten antihrdina. Oni jsou hloupí, ale já jim zároveň závidím, protože ty otázky mě brání, brání plně žít, já jim závidím, závidím jejich hloupost vlastně, že ta hloupost jim umožňuje žít. A potom je tam ta subpříhoda, kterou to, potom je tam přijde k tomu resentimentu, kde vlastně jsou tam velký pasáže, kde říká, no já jsem z těch, který nedokáže odpovědět hned, když, mu, když ho někdo urazí. Jo? A teď je tam příhoda v té druhé části, jak by byl v nějaké hospodě a nějaký důstojník, Mu stál v cestě ten hrdina, ale tak ho vzdával. Odstavil ho a tím ho vlastně ponížil. A on nebyl schopen mu v té chvíli odpovědět. Tak šel domů a teď mu to, se mu to vařilo v hlavě a, a v duši a pořád si představoval, jak by vlastně, co je, tak si představoval, co by, co, co měl by udělat že? v té chvíli a potom si taky představoval, co mu udělá. No? A strávil tím několik měsíců, že zjistil identitu toho důstojníka a potom chodil na Něvský prospekt a číhal na něho a chtěl mu to nějak vrátit. Budu vám říkat, jak tahle příhoda dopadla, ale tohle podstatný rys resentimentu, jak vzniká resentiment. Resentiment získávají ti, kteří nejsou schopni okamžitě reagovat na nějakou újmu, která se jim stane, tím, že se brání. Buď to, protože se bojí, nebo protože jsou objektivně na slabší než, než ten způsobitel. A protože nevybíjí tu, no, tu urážku, nevrátí hned, tak jim to zamoří nitro. A začínají uvažovat o světě a pokud se jim takových příhod stane víc, nebo pokud jsou disponování, nějakým handicapem například, no, který je systematicky staví do takových situací, kdy se cítí ponižení, tak sobě můžou vypěstovat určitou, tak se to stane rysem jejich povahy, už nemusí být ani uráženě, ale rysem jejich povahy se stane, že už předem jako se na ostatní dívají uhýbavě, nedůvěřivě, s podezřením, a číhají, kde by jim vrátili něco, co jim ti druzí asi brzo, dříve či později udělají. Je to nepříjemná situace a ten Hrdina se eh, eh, popisuje takhle a myslím, že abychom, že abychom, samozřejmě u každého z těch autorů bych mohl strávit dvě hodiny. Tohle je to nejdůležitější, potom ten Dostevský, tohle obrovský oblidnil ničeho, uvidíme hned proč který čekal zápisky z podzemí a jeho teorie dvou morálek byla výrazně ovlivněna tímhle Dostojevskýho textem, ale ten Dostojevský text taky ovlivnil řadu jiných a úplně jiným způsobem, jo? tam je například taky to, co je tam možná nejdůležitější. Já u každého toho myslitele řeknu, jak pochápe ten resentiment a potom jakou souvislost to pro toho daného myslitele mělo s tou politikou ty doby, tak to ještě u toho Dostojevského řeknu. U Dostoevského je to zvláštní v tomhle textu, protože ten hrdina se strašně opovržlivě vyjadřuje určité kategorii lidí, což, který on nazývá jako romantiky, ale dneska bychom je spíš nazvali idealisty nebo racionalisty nebo osvícenci, kteří sní o nějaké emancipované společnosti. Pro Dostoevského to byl samozřejmě, to reprezentoval například Nikolaj Černiševský, který napsal tu slavnou knihu Už to dělat, co dělat rok předtím, než vyšly tyhle zápisky, kde vlastně popisuje takovým hrdinům, kteří se snaží. Je tam směs jako představy, že osvícený rozum nás osvobodí od těch utlačivých tradic. A zároveň, že osvícený sebezájem umožní nám žít v míru a nějaké ve společnosti. Je tam vlastně idealistická představa člověka. A ten hrdinatý těch zápisků napadá tuhle představu. Ale zároveň říká, já jsem k ním patřil. Protože mimo jiné Dostojevsky k ním patřil ve štěděcích letech. Proto se dostal do výhností. Ale potom nastal u Dostojevskyho obrat a do jisté míry ten resentiment se dá pochopit jako... Ten, ten hrdina vlastně říká, oni se mílí, to je směšný, jo, ty společnosti, ty utopický společnosti, který oni, o kterých oni sníjí a oni si myslí, že lidi jich můžou dosáhnout, to je úplně absurdní. Oni si myslí, že jako když všichni budeme osvíceni rozumem a všichni budeme eh, jednat na základě osvíceného zájmu na základě zájmu, který bude racionálně pojatý, neiracionálně pojatej, takže nastolíme věčnej míla. To je úplná blbost, protože lidská duše je složitá. Lidská duše není tak jednoduchá. Vášně, často vy můžete vědět, co, co byste měli dělat, jo? ale úplně ta vášen má strhne na opačnou stranu a vy vůbec nevíte proč. Je tam strašný důraz, na, je tam jakási realistická antropologie proti eh, idealistické antropologie, takže je to takový zvláštní, na jedné straně ten člověk resentimentu brojí, neustále se vrací k tomu, že brojí proti tahle idealistické emancipační ideologii 19. století od nějakého osvíceného liberalismu až po socialismus. Na straně druhé říká, já jsem byl součástí toho. Jakoby ten resentiment byl nějakou default position, po to, co odpadne ta víra. Tak to je jenom jedna z možných interpretací. To. Ale každopádně člověk resentimentu stojí proti pokrokářské ideologii 19. století, což je důležitý, protože u Níče, u Šelera uvidíte, že to je vlastně svým způsobem jinak, možná dokonce naopak. Takže jdeme k ničemu. Budu rezumovat hlavně první pojednání, protože to hlavní, co se týká resentimentu, je první pojednání, který připomínám se má pod titul Dobré a zlé, Dobré a špatné, což je velmi jako klíčová, klíčový rozlišení. dvě dichotomie a na nich vlastně, když si tu, tuhle zapamatujeme jejich rozdíl, tak si zapamatujeme rozdíl dvou morál, morálky pánů a morálky rabů. E, genealogie e, podle výměrů tohle žánru by měla Trasovat, abych použil módního slova, <laughs> trasovat rodokmen. Dobrá. Genealogie morálky by měla trasovat e, rodokmen morálních hodnot. A on říká, utilitajistíští filozofové 19. století, zvláště ti angličtí, a nám tvrdí, že dobré je to, co prospívá člověku, že dobré je to, co je užitečné, a to je úplná blbost. Podívejme si do historie. Co bylo úplně, když se podíváme do moderní společností, co bylo dobré, jo? co bylo dobré. Kdo učoval? a hned přichází, kdo učoval to celu? No, někdo, kdo přitakával svýmu životu, bezprostředně přitakával svým životu, říká, můj život je dobrý, a věci kolem mě jsou dobré a svět je dobrý. To znamená, já, já patřím, ten někdo, kdo teda aristokrat, no, ideálně typický, který sám sebe vlastně považoval za, za Skutečnějšího že no, než ti ostatní, i když to srovnání přicházel až po tomhle, po téhle provodní afirmaci. Já jsem dobrý, svět je dobrý a já jsem mocný. Takže dobré, dobré je asociováno s aristokratickým pocitem moci a nadbytku moci. Nadbytek moci. Je dobrý. A potom říká, tak dobře, takhle tohle jsou ti aristokraté, kteří... Eh, oni že říká teda, že jsme v 19. století, že to byla ta árijská rasa, která dobila tu Evropu, eh, kde žili ti tmavší. Jo? tohle, kde ti plaví a v té Evropě, že ti tmavší, což je bizarní, že já nejsem odborník na idei 19. století, ale tohle je to, co se říká reálně pořád, to je ta hypotéza, která se říká reálně o Indii. Že ti tmavší Indové jsou ti původní obyvatele a ti světlejší Indové jsou vlastně ti Aryci, ale v tom přesnějším smyslu. To no, je té kultury, která v určité chvíli dobila Indii, tak ten níče tohle říká o té Evropě, jo, ale pozor, potom taky na mnoha místech říkáme, mezi tím se to promíchalo, jo, takže nikdo si nemyslel, že například nějak na základě své krve nebo z barvy svých k jedné nebo k druhé, jo, pozor na to. E, to je třeba zdůraznit, protože samozřejmě Hitler tuhle knihu měl rád a do jisté míry jeho, jeho ideologie ideologie Hitlerova je jakousi vulgarizovanou podobou, obzvláště tady toho prvního pojednání, najdete tam vlastně ve vulgarizované podobě ten argument z toho prvního pojednání, protože druhým krokem je říct, no, ale oni nebyli jenom aristokrati, kteří přirozeně potvrzovali sami sebe svou sílu a říkali, já jsem dobrý, svět je dobrý, Potom se taky vyvinuly jakýsi taková mezibolaha a to byla kněžská kasta. To byly zároveň aristokrati a zároveň kněžími a tam se to začalo komplikovat. Oni najednou k tomu dobrý, špatný přidali čistý nečistý. No. Ti, co je, ti, co jedí maso, kde je pořád krev, jsou nečistý a my budeme jíst maso, který je čistý, nebo třeba nějaká dieta je úplně lepší, že nebudeme jíst to maso dnes. A tak dále. Nebo ten, kdo se, ten, kdo se věnuje sexuálním, sexuálnímu styku, vlastně to není úplně no, toho životu, ale čistější, zdrženou sexuálně. A tak dále a tak podobně. říká, že říkáte, je, se to zkomplikovalo, protože máte jakousi směs, tady přichází nějaký jiný moment. Jo? No jiný moment, Ne, moc a přitakání sobě jako mocnýmu, ale najednou nějaká čistota, omezení, nějaký asketismus. Jo? A, e, ale zároveň říká, a to je to, co samozřejmě tomu Hitlerově dalším často uniká, zároveň tam je pasáž, kde říká, no, ale tím vlastně ti e, ta knižská kasta taky něco získala. Ona objevila niternost, ona objevila, objevila hloubku, ona objevila zlo, že zvířata neznají zlo. Zřída nemůžou být zlý jenom člověk. A tohle to to je něco zase bez čeho si nedaveme představit člověka říká ničeho, tak pozor. Nicméně potom se to zhorší poněkud, obzvláště z hlediska počátku 21. století, protože ještě tedy dopovím, ten kontrast je tak, máte nějakou rytisku, aristokratickou, kde kastu, která Přitakává životu a přitakává všemu, co, v čem se může vyjádřit jejich moc, boji, dobrodružství, hře, nebezpečí, riskantní podniku. To je, dneska bychom řekli, tam je ten Andreván. Tam, tam taky, ne proto, že bych chtěl ponížit druhý, ale bych, abych jako vyjádřil svou sílu, svou, svou moc. Tanec, hra a tak dále. Ukázat, co všechno můžu. A e, ta kněžsko-aristokratická, tam se objevuje něco jiného. E, proč oni vlastně najednou říkají čistý, nečistý a je třeba se omezovat a tak dále? Možná proto, že, ne, že se necítí úplně mocný. Jo? Možná proto, že cítí jakousi bezmoc. V určitých situacích. Něco, co ten aristokrat necítí. A, a že najednou začíná, to znamená, ta bezmoc znamená, že začínají vymýšlet pravidla, kterými omezí tu moc těch skutečných aristokratů, kteří je samozřejmě ohrožují. bezmoc je prapočátkem negativní negativního emoce vůči druhé, který maní tu moc až je prapočátkem vlastně. A ti, na rozdíl od těch bojovníků, těch skutečných aristokratů, tady těchto kněžtí aristokrati uh, jsou, uh, jsou duchatlnější, oni jsou chytřejší, jo? podobně jako u toho dostojevského, oni víc přemýšlejí. No? Tak bojovník nepřemýšlí. prostě jako, jako vyjadřuje uh, souradost ze života v aktivitě. zatímco tady ten kněžský aristokratem ten přemýšl, a Hlavně přemýšlí na tom, jak omezit toho, <laughs> toho, toho válečníka, to aristokrata. No a teď dostaneme se k tomu nejhoršímu, co tam nalezneme, první pojednání, sedm, to, čím začala ta, to znamená, tady na počátku byla nějaká aristokratická morálka, ale čím začala ta Čím vstoupila do dějin ta morálka těch otroků, vstoupila do dějin Židy. Jo? Židi to je kněžský národ. Židé to jsou kněžský národ, tak jak stojí v exodu, že budete mým národem, budete národem kněží, říká Bůh. A židi si myslí, že jsou blíž Bohu, oni mají transcendentního Boha. Na toho Boha se odvolávají, aby mohli omezovat ty mocné protože ten Bůh je nějaký alternativní princip stávělnosti, morálních principů proti té pozemské moci. To znamená, oni si našli, jak bychom to řekli, patrona. Jo? Patrona v imaginární bytosti, v imaginárním světě, v nějakých hodnot, které jsou garantované tou bytostí a postupně přesvědčili ostatní, jo? že toto je ta pravá. Ne ta realita těch aristokratických a sebeafirmujících se, jako se, že? No, že ta pravá realita je někde jinde než na tomhle světě, je v Bohu. A že ten pravý člověk, to chce patřit tomu Bohu a kdo chce získat spásu, tak musí dodržovat určitý pravidla, morální pravidla, jo? který většinou výrazně omezují to, co, může, co si může dovolit. A... Tím vlastně si zajistili tihle slabí, kteří mají nedostatek moci, tak si zajistili moc nad těmi silnými. A to najdete v Mein kampu taky, jo? že Židi tímhle zmanipulovali uh, lidstvo, jo? protože oni nás všechny přesvědčili, že máme dodržovat nějakou univerzalistickou morálku. <laughs> a, a my hlupáci jsme na to skočili jo? a oni nám teďka vládnou. Uh, Ničeho to je komplikovanější, protože on říká, um, Kristus byl taky žit a svatý Pavel byl taky žit. A všichni, tak ta všichni, co jsou v tom Evangeliu, tak jsou židi. To křesťanství je kontinuální složitoství, to je další Láska. Jo? Vy si myslíte, někteří teologové 19. století si mělně domnívají, že láska je opakem zákona. Že to špatné na tom židovství je to vědnávání, jo? to je ten zákon. Jo? Má ti dál, jo? to jsou ti. Um, um, to handlování se jo? o to, kdo bude spasen a kdo nebude. Jo? Ale ten Kristus tohle přišel vlastně. Říkají ti teologové zrušit, protože ta láska se neřídí žádným, žádnými takovými pravidly, má dát ti dál. Ta láska je nekonečná. A o tomto slovo milost vlastně. Jo. A nejče říká, to se mílíte. Přečtěte si Evangelium podle Lukáš. A nebo i kázání nahoře, poslední budou prvními a naopak, ti první budou posledními. Jo. Obzvláště v tom Evangeliu Lukášově je, je těchto pasáži nejvíc. To znamená, Ježíš byl Žid. To je židovství po jiném způsobu. Rafinovanější židovství. Říká. To znamená, ten jeho útok e, v, v 80. letech 19. století. Ten hlavní terč je křesťanství. Jo? Že to křesťanství podle něj je tak jako tak. Jaká si poslední podoba. Židovství ale po něm ještě následuje další podoba, a to jsou ty pokorkářské ideologie 19. století. Tam je další kontinent, tam podle něčeho. Socialismu, o emancipaci, o bratrství lidí, univerzální lásce lidstva a tak dále. To jsou všechno jakýsi sekularizované formy, eh, formy eh, židoství a ten Hitler taky něco takového tam potom reprodukuje. Jo, taky útočí na ty pokrokářské emancipační technologie, univerzalistický, morálně, eh, morálně eh, univerzalistický. Teď eh, musím krátit, <laughs> protože abych aspoň něco řekl, to nejpodstatnější. Možná vyberu pasáž jenom, že on nezůstává, Kdyby zůstal tady u tohle, pořád by to mohlo být podezřeli a mohli bychom z předřečníka e, přede mnou si myslet, že ten míče byl jenom nějaký takový dialog 19. století před Ale tam je daleko jemnější analýza, e, je to pro ty, co e, s, to zajímá, je to v tom prvním pojednání oddíl 10, jo, kde vlastně jde pod tuhle úroveň a říká ty dvě morálky, morálka, od kněží, otroků, těch, kteří nemůžou, kteří cítí nějakou bezmoc a proto vymýšlejí pravidla, kterým omezí to, co ti ostatní můžou. Tak ta morálka otroků a morálka aristokratů mají nějaký, on říká fyziologický, ne fyzický. To není prostě tak, že by jeden byl silnější a druhý byl slabší. Proto používá toho slova to slova fyziologický, na úrovni pocitu. Ne, můžeme rozdělit vlastně dva, lidi, a to mnozí opakují psychoanalytici do dnes, do dvou kategorií. Jedni, kteří e, nějaký prvotní pocit života, prvotní pocit života je kladný, kteří přijímají přitakávají tomu životu, jo? a lidi, jejich prvotní pocit života je záporný. Prvotní impuls toho života je strach z něčeho, co stojí mimo mě, Já musím se rychle postavit, abych nedostal. A jo, ti první jsou ti aristokrati, tohle je prapo, fyziologický propočátek aristokratického pozice a ti druzí jsou uh, ti otroci. Jedni začínají ano, ano svému životu, ale taky ano, co je kolem mě, jo, důvěra v svůj život, důvěra v tím lidí kolem v sebe. Jo, a druhý začíná jakým síma, bojím se, pochyba, strach, někdo mě chce ublížit. Jo, Musím se vymezit, já hledám cestu k sobě, k potvrzení sebe sama, skrz ne, skrz nějakou negaci. Jeden začíná afirmací, druhý začíná negací a k afirmaci se dostává jen skrz tu negaci. Jeden říká, říče, je mužem akce, spontaneity, jedná sám ze sebe, nepotřebuje vnější podnět, druhý je mužem reakce, jo, jedná vždycky až poté, co ho někdo podnítí. První je aktivní, druhý je pasivní. Neobejde se bez vnějších podnětů. Tyhle dva typy mají jiný vztah k druhému z hlediska právě toho, co považují za ten druhý, nám vždycky, z hlediska toho, co právě definují jako dobrý. Jo? Předpokládejme, že v oba dva typy chtějí sami sebe považovat za dobrý. A teďka ten vztah k tomu druhému uh, umožňuje jim říct, já jsem dobrý. U toho aristokrata víme, že on v principu toho druhého nepotřebuje. Ta afirmace má chořen v něm samotný. A On ho potřebuje, ale říká Níče, on ho přece jenom trošku potřebuje, alespoň druhotně, pro kontrast. Když chce vidět, jak já jsem šťastný, já jsem silný, tak je jako dobrý mít nějakého ubožáka. Jo, nějakého nešťastníka. Někoho, kdo není šťastný. Jo, ale on tam není potřeba. On je tam jenom esteticky potřeba, jo? abych měl nějaký kontrast. On jenom intenzivňuje tu rozkoš, tu radost, která tam ale byla i bez něho. Takže je tam spíš blahoskvonost, to je nešťastný. To je nešťastník a spíš ho můžeme litovat, protože on, je, on nemá tu radost ze života, co mám já. Jo? U toho otroka tam je to úplně naopak. On se cítí slabý, bezmocný. On cítí od začátku, že se musí bránit nějakým útoku. To znamená, on se k sobě dostává skrz negaci, on musí negat, negovat to nebezpečí a skrz tu negaci se dostane k sobě. On může říct, já jsem dobrý jenom po té, co řekl, ty jsi zlý. To znamená, on má úplně opačný sklon, ten první měl sklon spíš v ten druhý má sklon k demonizaci toho. Jo? Já můžu být dobrý jenom proto, že vím, že existuje takový zloduch jako seště. Uh, a od toho ten podtitul toho prv, prvního pojednání, no. uh, dobrý a zrý to je dychotomie, v kterém se pohybuje uh, oprok, uh, dobrý a špatný, no. horší, no. méně šťastný já. jeden protiklad je absolutizovaný a druhý je vlastně. Relativní a není tak důležitý, ten, ten otrocký protiklad k tomu druhému jako zlýmu je konstitutivní. Bez něho nejsem schopen přitakat sám sobě. A nejsem schopen přitakat sám sobě bez toho, že bych řekl, jo, tohle je to zlo. A to je ten druhý. E, tak, no, ještě jsem to, vám toho chtěl říct hodně. Možná skončím... E, e, Taky je tam to, to, co jsme viděli u toho dostévského, hloupost a chytrost. Ti otroci jsou chytřejší. Přímost a uhýbanost. Bezprostřednost a zprostředkovanost. To už jsme viděli v tom posledním. Schopnost zapomínat a odpouštět. Je ten aristokrat. Ten aristokracii někdy ani nevšimne, že ho někdo urazil. <laughs> jo? Ale když už si to všimne, tak někdy mu to ani nestojí za to na to odpovědět, ale někdy zase mu to stojí za to samozřejmě. No? Ale, jako, a hlavně nepamatuje si ústrky, protože na to není fixovaný. Že? Takže když mu někdo říká, niče říká o Mirabouvi, což byla taková velká postava francouzské revoluce až do roku 1991, Říkal, Mirabo nemohl odpouštět jen proto, že rychle zapomíná. On rychle zapomněl, co mu kdo udělal, tak ani neměl to příležitost mu odpustit. No, zatímco ten otrok, <laughs> už tomu, můžete odpovědět? nic nezapomíná a nic neodpouští. Jo. Ten je mstivej. Ten je mstivej, ten nemůže odpustit. I když tam staje velmi často imaginárně. No, Musím přeskočit. Zase v jeho zkratce hodně nebezpečné. Judea zvítězila nad Římem. No? A to nezvítězila židovstvím, ale křesťanství. V křesťanství zvítězila Judea nad Římem. A v demokratickém hnutí, v moderním hnutí emancipace, vítězí to množství těch rabů, vítězí nad těmi všťastnými výjimkami těch aristokratů. No? To je ten úpadek té křesťanské Evropy. A občas používá to židovskou křesťanství, ale to znamená židovskou křesťanství pro něho to nejhorší, co může být civilizace, která je založena na morálce otroku, nikoli e, morálce aristotény. Tak, teďka rychle k kolik má? Já nevím, nemám to. Čevala. Mrzel by mě to a jeho to asi taky mrzelo, ještě si Kolik jsem mluvil? 40 minut, teď úplně nůle. Zatím nepřetékáte do fotba. No tak dobře, tak projedem šílera úplně šílenou rychlostí. Ne, ne šílera, ale šelera. 19.12. A on říká, teďka to zkusím teda říct úplně rychlo ve velké zkratce, Scheller říká, niče má mnohem pravdu, ten základní kontrast je naprosto zásadní a s tím má říká Scheller Katuluk. Narozený u jako vůdců, Ale. Nesouhlasím s tou myšlenkou o tom, že křesťanství je jenom kamufláž pro ten židovský princip. Říkáš ale, křesťanská láska překoná židovskou mstivost. Tam Scheller je spíš mainstreamový v 19. století, protože tohle byla mainstreamová teologie německá té doby, která vlastně eh, tehdy se objevila, taky znovu se vytáhla ta debata o tom mariánství, že a někteří ty teologové, ať už konzervativní nebo liberální, jo, říkali, no, ona možná byla chyba, že jsme do, to, do, toho, do té byle zařadili ten starý zákon, protože ten Ježíš překonal, radikálně překonal, ta Ježíšova láska radikálně překonal, ten zákon. Proč se, proč, možná to znamená úplně rychle, proč se ničem dělil? A tam je argument, do kterého nemůžu jít, bohužel, ale který jenom zmíním. Měl se proto, že si nevšiml toho, že ta láska je úplně opačná, podle Schellera, než jak se obecně ve spisech většiní filozofů, dramatiků a dalších definovala láska v antickém světu. A niče tohle nechytil. Kdyby tohle chytil, tak by pochopil, že ta křesťanská láska jako je radikálně jiná než všechny přirozený způsoby lásky, včetně soucitu. Jo, jako sympatie, všechny přirozený mechanismy, láska jako aspirace k něčemu dokonalému něčemu velkýmu. Láska jako výraz nedostatku. Někde Platón, myslím v sympozionu říká, láska je prostředkem mezi depri deprivací a naplněním a tak dále. A Nietzsche nepochopil, že ta křesťanská láska vůbec nemá tenhle charakter. Ona nejde od nižšího k vyššímu, ale ona jde od nejvyššího k nižšímu. Úplně ona se obratí v celé. Ona nemíří k nějakému naplnění. Čím více lásky, tím více lásky. To je v tom podobenství s tím možíšem. To znamená, tam není žádný, že by ta láska se naplnila a potom nastala, no. Čím více lásky, tím více lásky. Tam je jako nějaký princip, který úplně překonává ty psychické mechanizmy, který, eh, normální touhy eh, a tak dále. A především ta láska je tím prvotním principem a spravedlnost je teprve tím druhotním. Zatímco u Aristotela je ten, Bůh, ten nehybný hýbatel přitahuje k sobě tojsoucí soucí, jako milovaná bytost přitahuje milovníka. Ti, kteří po ní touží, totiž jako ona se nehýbe, jo, ona jenom dokonale se a ten milovník je přitahovan. Tak takhle Aristoteles, prosím, s tím metafory, to popisuje někde, alespoň šel. Rozmiňuje. A tady to máte úplně naopak. Tady není žádná substance jako Bůh, ale je to osoba, která se z lásky rozhodla stvořit svět. A to je úplně něco jiného. Tady není substance, ale ten Bůh je tou láskou. Ten Bůh je aktem té lásky. To znamená, to není substanční ontologie to není ontologie dualistická, kde byste mohli odlišit substanci od jejich a tak dále, to je, to je ontologie akce, aktu, čistýho aktu. No, takže, říká, a v tom není žádný resentment, Tady není nějaký kvůli resentment. to je v podstatě, říká to je jiný popis toho mocnýho, který potřebuje vyjádřit nadbytek své moci. Jo? Tady je nějaká, nějaká Absolutní plnost, která se potřebuje vyjádřit. A to je stvoření, a to je láska. No. E, takže žádný resentiment. A my na té lásce participujeme e, jako ze spodu, protože dostáváme ten impuls a pokračujeme v ní, ale ne proto, že bychom se chtěli spasit. Prostě proto. Že ta láska je tak silná, jak je, protože milujeme Boha. To. On cituje nějaký mystika, který říká, nebe a, peklo, nebe a země jsou mě ukradlený, pokud by to nebyly boží nebe a země. To. Takže to je si celá ta, ta zvěcněná teologie, to je spásy, jako když budete se chovat dobře, tak potom po smrti a tak dále. Dává jako do pozadí a říká, to hlavně ta láska, participace na, té, na té síle té, té lásky. Dobře, takže tady máme, ale co je důležitý, Šeller říká, v tomhle se ničem míril. ale s tím moderním hnutím Nemacy se vůbec nemíří. On si jenom spletl ten terč, on měl tak, napadat tady tohle, toto je ta hrůza. Jo. A on se mýlil nejenom proto, že první důvod, co se Nietzsche líbil, byl Nietzsche, mílil byl filozofický, jo, že nepochopil rozdíl mezi antickým konceptem lásky a křesťanským konceptem lásky a druhý, e, druhá příčina toho, proč se mílil Nietzsche, dáme stranou některé pasáže z Evangelia Lukášova, jak už jsem zmínil, jo, který by spíš nahrávali tomu ničovi, ale šel to uznává. Tak se proto, protože skutečně došlo k něčemu, k si úpadku toho křesťanství, tím, že do sebe on říká s postupující jako krizi feudalismu od 13. století, s rozvojem měst, s rozvojem buržoazie, že do sebe to křesťanství začalo vlastně, že se začalo propojovat s hodnotami resméty. Takže to, co my známe v 19. století jako křesťanství, ano, to, co napadal Nietzsche, to existuje. To je ta mainstreamová podoba křesťanství, kde to křesťanství je promíšeno s tím moderním buržázním humanitarismem, lidská práva, rovnost, demokracie a tak dále. A všichni říkají, to je hloupost. Jo, to je hloupost. Ježíš nebyl nějaký socialista a malá jako někteří křesťanský socialisty se snaží namluvit. Jo. To bylo úplně něco jiného. To znamená víra a participace na té lásce Boží neznamená, že jako ta láska zruší hierarchie mezi aristokratou a lidem. To je nějaká další dimenze, která nám umožňuje všem. Participovat na tom procesu spásy. Vedle toho, že participujeme na těch pozemských strukturách, které jsou hierarchicky, kde lidstvo netvoří jeden celek, ale je rozdělený do národu, který spolu báčí a tak dále. To znamená, Ježíš nepřišel zrušit válku, ale, říká Schoen, ve skutečnosti Ježíš nás učí milovat se mu ale ne v tom smyslu, jak se to běžně interpretuje ale vlastně ten Ježíš má v sobě implicitně tu aristokratickou morálku, protože aristokrat vlastně chce velký nepřátel, aristokrat chce respektovat, respektu hodný nepřátel, aristokrat nepotřebuje nějakého nepřítele, který je úplně bezmocný, aristokrat nepotřebuje demonizovat nepřítele, rozumíte, abych potvrdil svou sílu, potřebuje nepřítele, který je na úrovni. Takže to, co říká Scheller, a není v sám to je, jistý typ konzervativní kritiky moderní demokracie, kterou najdete u Šmita, a u mnoha dalších jako autorů té doby, kde byly součástí té konzervativní revoluce, která 20. let potom, že jako démonizace nepřítele, tak jak například se projevilo ve Versailleské smlouvě, kde se jeden z těch válčících národů postaví na věci obžalovatných a teďka se řekne, tohle, Německo to všechno zavinilo ale Německo je ten zlej národ a my teď potrestáme to Německo, to není křesťanský princip, ale to je specifický moderní humanismus, který se neobejde právě proto, že je živený mluvím, jeho tak se neobejde bez demonizace nepřítra. No. Stejně tak samozřejmě, jako se nebo bez bez demonizace, nepřítele George W. Bush. <laughs> a nebo jeho táta a žurnalisti, kteří dělali tu propagandu pro něho, kteří zúžovali tomu, tomu Sadámovi Husajnovi ten knírek, že jo, aby se podobal. To to není žádný výmysl, <laughs> aby se podobal tomu Hitlerovi, že? Jo? aby supliminálně jsme chápali, proč je třeba e, svrhnout e, nebo proč je třeba osvobodit kulek. To se dělalo v, té první, e, v tom roce 90. Tak, no, ale úplně poslední teda, hmm. že mezi tím se stalo tomu Schellerovi, e, Schellem mimo jiné taky, abychom se teda to, na tu rovinu politiky tam už je to jasný, že jak ten Scheller, tak ten Míče byli konzervativci a nepřátelé moderní emancipace, v nejštějším slova smyslu, od francouzské revoluce až po nějaký socialistické utopie. A e, samozřejmě Níče v tom posledním období jasně odlišoval Židy starověky od Židů současnosti, Scheller, možná právě proto, že byl obřezán, tak to nevodlišlo, takže, takže Scheller potom v tom svém taky mluví o tom, že ti Židi jsou skutečně i dnes národ resentimentu a má tam celou teorii, kde vysvětluje, že právě ta diskriminace, přesně, že ten resentiment je založený na tom, že oni mají formální rovná práva, ale protože jsou sociálně diskriminovaný tím antisemitismem, Jo, tak jsou v té pozici, která systematicky nahrává k tomu, aby se v nich rozvíjela Takže to najdete v šírohy. Ale po první a druhé světové válce tenhle národně konzervativní ideologie bychom to mohli nazvat. Národně konzervativní, proaristokratická, antimodernistická ideologie, kterou velká část mainstreamových učenců Německa přijímala během první světové války, byla vlastně poražena a zdiskreditována totálně během druhé světové války. Právě tou kontinuitou, kterou vidíme v těch hitlerových myšlenkách. A, v tom. a což je zajímavé, v posledních, já nevím, 50 letech se to téma resentimentu jako filozofický téma se neobjevuje u u pravicových myslitelů nebo konzervativních myslitelů, ale objevuje se spíš u těch myslitelů, zase těch myslitelů, kteří jsou v tom tábor a emancipace v širokém slova smyslu. Od liberálů až po, um, po uh, různé, typy, uh, různé typy levice. Uh, intelektuálně, tři, tři věci jenom jsem chtěl říct a tím skončím. E, intelektuálně došlo k zajímavé věci, že to jednak od 70. let vychází řada prací, které tematizují tu otázku křesťanská láska a ničová vůle k moci a dochází k podobným závěrům, variují trochu tu ničovou, eh, promiňte, Šellerovu tezí, nikoliv ničovou Tezi Šelera eh, Níčovce, který tvrdí, že ta křesťanská láska ve skutečnosti nese znaky té, toho nejvyššího typu vůle v moci eh, uničil. Takže to je už je jakýsi průmysl na seje a knihy, které tohle pojednávají. Potom se ta láska taky dostala, to téma toho láska a spravedlnost a jakási vztah těch dvou principů, jedna je jako, porušuje ten princip reciprocity, se dostala taky do diskuse díky Deridovi od 70. A 80. let tématu čistého daru dá dár obdarování. A čistý dar což je vlastně slovo, který ten šerr tam nemá, u Nietzscheho ovšem nacházíme, nikoliv ovšem v morálky, ale spíš za radů strojů, kde vlastně Nietzsche má to, že ten čistý dar je. Ta skutečná, jako, e, ta skutečná sebeafirmace. E, takže to je... A potom, tě, když skon, abychom skončili tou politikou, u těch myslitelů emancipace e, už je to trochu jinak. Oni považují za zdroj resentimentu, politický a sociální zdroj resentimentu, nerovnost. No, tím, čím, já jsem začal. Tohle je objektivní zdroj resentimentu. Ne. Zatímco u toho Níčeho a Šer byl boj proti nerovnosti, živený no, tak To bylo takový naopak. Když, když je společnost příliš nerovná, tak to je objektivní zdroj resentimentu, násilí, agresivity, jo, demagogických, revolučních nebo pseudorevolučních hnutí a tak Z druhé strany ale řada těchhle myslitelů taky říká, že to není jenom ten systém té nerovnosti. Že ten resentiment, že tam je nějaká pravda v té ničeho analýze. E, a, e, a, nevím, Cornelius custodiert. Castoriadis nebo Franz Fanon, obzvláště ti, kteří sami byli psychiatři nebo psychoanalytikami. Jo? Castoriadis je psychoanalytik, Fanon byl, byl psychiatr. Ti vlastně říkají, ne, tam, ti jako se snaží říct, jako popsat nějakou dialektiku. Jo, často je tam dialektika mezi tím objektivní nerovností, která vytváří objektivní podmínky pro ten sentiment, ale zároveň ta psychická individuální rovina je relativně autonomní a i pokud božnost spravedlivé společnosti, kde by šance všech, práva v nějaký ideální levicově interpretovanýho Rolse, by existoval resentiment, prostě protože existují, říká Castori, protože existují jako existenciální parametry, jako narodili jsme, máme všichni v sobě trauma, separace od matky, všichni jsme koneční, jako všichni, všichni vlastně zažíváme bezmoc v určitých situacích, to znamená všichni jsme vystaveni v pokušení toho resentimentu, takže je třeba taky pracovat na téhle úrovni. Jo? A skončím tím, co říká, to znamená péče o duši. Jo. Pokusit se bojovat nebo vytvářet vzdělávací systém, který, který dá, dá lidem prostředky, jak, jak jako pracovat, jak překonávat tohle senty. Jo. říká, ten Nietzsche měl v zásadě pravdu, já jako psychoanalytik ví, okamžitě poznám po 20 letech praxe, Jestli tady je někdo, kdo relativně úspěšně bojuje s tím resentimentem a jestli naopak je tady někdo přede mnou sedí nebo spíš leží na tom divadu někdo, kdo podvál. <laughs> Jo, Fakt se dají lidi rozdělit nezávisle na to, jestli jsou bohatí, chudí, jestli, k jaké vrstvě patří a tak dále. Ale co poslední úplně věc, co říká Fanon? Fanon si taky v otázku. Fanon, jo? kdo to je fanon. Jeden z ideologů alžírské revoluce a druhého povstání, násilného povstání proti francouzské kolonizaci, si z zcela vážně otázku, jak, protože ví, že to povstání nemůže nebýt taky poháněno resentimentem. On právě jako psychiatr to ví, jo, že když někoho uděláte kolonizovaného nebo otroka, skoro otroka, no tak v něm přirozeně vybudíte resentiment a musíte počítat s tím, že se vám to nevyjádří. Ale zároveň si klád otázku, jak tohle emancipační hnutí, co dělat, aby tohle emancipační hnutí, emancipační hnutí těch, kteří byli utlačováni, aby, aby ten resentiment tam nepřevládl. Takže máte krásný pasáž, v jeho, já jsem to rozebíral v té své knize z roku 15, tam to rozabírám jen pasáže v knihách, kde právě říká, že ta negace toho stávajícího řádu musí být nesena afirmací života. Jo? Že ta afirmace musí být na psychologické úrovni prvotní. I v tom revolučním destrukčním aktu, kterým je vlastně válka na síly. Který... <laughs> Já jsem ti slíbil, že to bude nám 40 Já jsem velmi nadšený s toho závěru a říknu, že je celkově vynikající, že náš kumysl jsem na tom na, přitom na své části snad zvládnuté sentimenty. A nebudu už mluvit, mluvte vy. Honza, Ondra Petr. A Plňující dotaz, protože neznám ničeho. Tak jste o tom, že Židé si podmanili, podrobili ty mocné ty aristokraty na základě spásy, prostřednictvím spásy, tak by mě zajímalo, jak pojímá niče spásu a čemu vlastně tomu aristokratovi spása je. Jak to, mě to jsem. K čemu je aristokratovi spása podle ničeho, když vlastně to byl ten princip, kterým se Židům podařilo podrobit. To je dobrá otázka, samozřejmě, já jsem říkala rychle, která ale by platila spíš na toho že Jo? Protože ten Scherer nakonec chvilku jako říká, že milujeme toho Boha prostě pro ten akt lásky, že nás naplňuje, že tu spásu nepotřebujeme, ale potom na jiných stránkách zase říká, protože je to konvertovaný katolík, že jako tu spásu potřebujeme. Že jako tou láskou vlastně participujeme na procesu spásy, jo. Tak ničů e, Nietzsche e, spásu, ne, on nepotřebuje nesvrtelnost ani nepotřebuje, on jako, on realizuje svou radost ze života zde a nyní, No a potom v určité chvíli umře. To je pro níčová aristokrata je Bezmocný, ten, který se bojí toho nebytí a tak dále, ten potřebuje tu spásu. A Scheller, ale ne, to není špatná vodázka, protože Scheller je níčověc křesťan, konzervativní, a tam není úplně jasný, proč by vlastně ten... On dává všem příklady některých těch mystiků, najdete různým. Vyjádření mystiků typu takových těch největších, jako by mistr Eger a tak dále, kde skutečně jako dává nejevo, že, že se realizuje v té, spáce, v té lásce k Bohu a že nepotřebuje bezurtelnost. To najdete samozřejmě u těch největších mystiků, takže tyhle místa ten šerp jako poukazuje. Jo? Ale ničeho aristokrat nepotřebuje spásu, protože on realizuje tu svou moc na Zemi a ta jeho konečnost prostě, jenom ten jeho život skončí Potom Ondra. Dobře, takže já jsem měl, omluvám já jsem měl jednu otázku, do jaké míry ten těm, níčeho texty, se kterými nejsem seznámen, řeší materiální protázky vzniku aristokracie, protože ten aristokrat nemůže Vlastně reálně nemohl existovat bez těch poddaných. se zeptat, do jaké míry řeší ten materiální aspekt, protože mám pocit, že pokud ho neřeší, pak by to mohl být argument pro čtení míčeho ne jako nějaké společenské analýzy, ale jako pro metaforu nějakého individuálního sebezdochranování a sebeosvobození. No, takhle jsem, tak co jste říkal vy, takhle jsem to poslední. Co jste říkala, takhle jsem um, ničeho vždycky interpretoval já, nebo občas, když se dotýkám v tom, co píšu, třeba v síle a rozumu, a jinde, tak ho vždycky interpretuji jako etický omyslitel. Jako etický omyslitel, nikoli jako politický, jako politický myslitel, on je hlupák. Jako historický myslitel je úplné, to je fantasmagorie, že tady čísli nějaká výzka, já to nemá vůbec smysl brát vážně. Ale je, má smysl si položit tu otázku jako. Do jaké míry tohle byly mainstreamový názory v té dnešní Německu, jakože asi byly. Rasa vůbec, koncept rasy byl úplně mainstreamový, to nebylo nic, zavržený od všichni s tím tak, či onak, po Darwinovi počítali, jo? že lidi se děli na různý rasy, tak dále. Ale třeba to, co jsem zmiňoval, že přišli plaví árici ze severu a dobili nějaký tmavý původní Evropany, to je podle mě úplná fantasmogorie. Jo, takže jako historiky úplně zoufalej, a jako politický myslitel, podívejte se, on má, jako, pro něho to je důležitý, protože on řekne, jo, přesně ti podaní musí, ať plní ty podané služební úkoly, no, protože oni nejsou schopni ničeho jiného. Právě proto on vlastně obhajuje ten aristokratický nebo kastovní systém, protože, ale nikdy neřekne, jak, jak jako to zajistit, že? aby v té kastě byly, to je spíš jeho problém. Že? On má teoretickou odpověď na, to, na tu vaši otázku. Ano, materiálně ti otroci budou otročit. Od toho tady jsou. No, jsou slabí lidi, kteří stejně nemůžou realizovat, nemají, no, mají málo, mají, mají ten negativní, mají negativní fyziologii, to použil, jo. No, co s nima. Jo. Ale jeho problém, proto říkám, že je v politických hlupách. To říkala Arendtová, to říkala Heidegger, že je tohle nepolitický hlupách, on vůbec Vůbec nepochopil nic. Tak ten nic je taky politický. I když určitý věci chápal. V určité chvíli pochopil, že antisemitismus. V určité chvíli například pochopil Nietzsche, předtím, než napsal generálový morálky, že antisemitismus Německa 70. 80. let je ideologie recentiment. Jo, to pochopil. Takže v určitých věcích zase měl velmi jasno zřelit. A odmítl. No, takže to je třeba brát jako, že on jasně odlišoval židy v současné Evropě a mimo dobro a zlo, což předcházelo, genealogii, morálky, tam najdete pasáže o tom, kde právě říká, že Evropa musí se smísit židy, musí přijmout židy, protože to je jako, oni mají v sobě schopnost přežívat v těžkých podmínkách. Jo, mají v sobě určitou tvořivost, tam najednou je úplně obačná teorie, jako že ta, že, ta, že ty svízelní, než ta, kterou má šele. Všelé říká, ti Židi jsou ve špatné situaci a proto jsou to lidé. resentimentu. Něčej říká, no, ale ta špatná situace po staletí v nich vypestovala tvořivý schopnosti. No, a to dneska Evropa potřebuje. Ona nepotřebuje stádo a jo, to, co to bismarkovské Německo potom ho velmi klamalo, který původně jako přijal s velkými nadějmi a potom začal zjišťovat, že to je vlastně militaristický stát, který, který je stální. Jednak řečeno, ale aby se vrátil k tomu. Takže jako politicky ten, myslím, ten základní problém, když to čtete, mm, e, taky ty krásné pasáže o těch kastách a ta jeho Boba Joba kast je taky, e, kde to je, e, v Soumraku model, to je podle mě taková, taky v Soumraku model výborný, přesně na tenhle problém. On prostě pořád předpokládá, má idealizovaný obraz nějakých minulých formací, kdy to tak podle něj bylo že ti aristokrati byli skuteční aristokrati v tom jeho etickém smyslu. A vyvolává idealizovaný obraz tohle politického spořádání. Aniž by byl schopný ale odpovědět na námitku, že ale, jo, že ale aristokrati 19. století například jo, už přece, že to není žádná záruka ničeho. Což on by přiznal, že urozená krev v 19. století není záruka ničeho. Jo, ale stejně se mu zdá nebezpečnější ten demokratický systém, kde mají všichni rovný práva, a, a pořád sní o nějakým aristokratickým systému, politickým systému. A pořád evokuje tu souvislost mezi tím etickým aristokratismem a politickým aristokratismem, aniž by byl schopnej zdůvodnit. Jo? nebo vysvětlit, jak by taková společnost mohla fungovat, která zajistí té jedné kastě to napraví, Jak by taková společnost zajistila, i když předpokládáme, že v prvním okamžiku to byli těch duchovní aristokraté, jak by zajistila, že se budou reprodukovat. Jo? Takže myslím si, že je, ale je to zásadní samozřejmě otázka, jak číst ničeho. Protože on to myslí vážně. Když jsem četl ničeho, tak jsem měl pocit, že to jsou jenom metafory. Jo? Že to je politická metafora etické teorie. Hmm. Ne, potom, když jsem to četl znova, tak jsem zjistil, že ten člověk to fakt myslí smrtelně vážně. Hmm. <laughs> takže je to politický hlupák. To hmm. je Petr? No, já, já jsem se Jo, je to nepatrný. Pánom, ano, tady, pardon, čili zajímala by mě vlastně aktualizace té jeho koncepce v tom násilném řešení společenských problémů, řekněme, v tom Alžírsku. Jak to stáhnout současnost? Ten problém, tedy řešení těch krizových. Problému, které přesahu, nebo přesahují, to už není podstatné, meze, a aby při případném řešení, aby, aby, aby se zde tedy podobně, jak chtěl panel, jsme se vyrovnali s tím resentimentem. To je první věc. Druhá věc, mluvilo se tady hodně o, v tom referátu o teda těch problémech nerovností, je to možná víc otázka, co teď položím, ale po, po, pohádání narážím, víc je pro sociologa. Není, není při reflexi těch nerovností problém, že se málo pracuje s konceptem vládnoucí třídy, případně teda i toho, co je teda mimo tu vládnoucí třídu a jaký jak ta množina, která je mimo tu vládnoucí třídu, má šance emancipace. To je taková druhá otázka, no a vlastně předtím to je, je ten nič samozřejmě velmi, velmi zaujal. Spíš jsem se chtěl zeptat, pokud i dnes narážíme samozřejmě na tu konzervativní kritiku současnosti nakonec emancipace, a možná už něco o tom, a možná i zda existuje taková, ze které si přece jenom něco můžeme vzít, pozitivního, jako si vezmeme něco pozitivní z svého sloveníčeho. Teď Myslíte z Národního konzervativu? No, tak třeba, jo. Ale možná kapalu to i šítejí. Já začnu od toho, od toho konce. Jestli... Národní konzervatismus je to, co je Kačinsky v Polsku, abychom se zhodli, co tím máme na mysli. Já, já bych řekl, že národ, jako, že to je Kačinsky v Polsku, Orbán, Trump. Já jsem to, to chápal šíře, ale. Jo. Bolsonaro. Tak já spíš v tom vidím, že to je ideologie resentimentu. Ideologie resentimentu, ale která je. Do jisté míry vlastně, já bych to řekl, ono to vlastně, ona má jakýsi levicové prvky. Ideologie resentimentu těch, kteří tvrdí, že oni jsou tou většinou proti té elitě. To je ten levicový prvek. Tady je nějaká většina. A, tady jsou nějaký, a na druhé straně jsou nějaké elity, které manipulují ty instituce, které to vždycky všechno seřídí tak, aby jim to vyhovovalo a my abychom byli škodní. Jo? A nebo vysloveně potom už konspirativní teorie. A, takže tady je nějaká ideologie resentimentu, někdo, nějaký zloduch manipuluje ten svět proti nám. Je to buď to Šoroš, což má samozřejmě tu ten kontext vlastně antisenického diskurzu posledních 150 let, nebo je to... A e, takže to je, ale je tam právě ten, jakoby ten třídní prvek tam je, takové pokroucené podoby, protože to nejsou třídy tak, jak jsou definovaný Marx. E, Marxova definice třídy je objektivistická, ekonomická, je vztah prostě k bohatství a k výrobním prostředku jedně mají, Gruzie je nemají, zatímco tady to je definované vlastně v horším případě etnokulturně, jako třeba u toho Šoroše, jako židovský finance, a v lepším případě jistým stylem životu, že? že součástí ty definice té třídy je nejenom to, že oni stojí nad náma a nějak nás manipulují ten svět, který my musíme potom žít, ale oni taky se e, e, e, vyznačují ně, nějakýma rysema, například tím, že brání LGBT, tyhle erity, nebo že brání, přistěhoval, eh, brání přistěhovalce a nutí nás, aby jsme ty přistěhovalce má hodnotovýma tak to, to znamená, to, to je úplně antimarksovský, že Marx to vymezuje zájmy, Tady, jestli tohle jsou třídy, aby jsou vymezený nějak hodnotově a kulturně. No, ale tím se dostávám k té otázce právě třídy. Že někteří levičáci, u nás je to třeba Petr Drulák, nebo ve Francii to je Jean-Claude Michel, který o ten Drulák přeloží, říkají, nebo ti, kteří se hlásí k levici. Že? Drulák byl původně spíš liberál, který potom jako se stal se to na levici. že A teďka to píše články, který nám vysvětluje, že my se musíme, že musíme bránit ty prostý lidi proti té elitě, čímž má na mysli jako ten establishment mediálně politické. a ty média jsou důležitý. V českém prostředí bychom řekli proti kavárně. Jo? Tak kavárna slouží jako, jako označení tohle typu elity. Tabery z Respektu, různí žurnalisti a tak dále, kteří jsou, já nevím, Šimon Pánek a Člověk v tísni, Takový ty post-komunistický nový elity, ten nový establishment. A to jsou ti, kteří zároveň po nás chtějí, abychom přijímali ty uprchlíky, abychom rozšiřovali práva plus, abychom přijali Istanbulskou konvenci o domácím násilí proti ženám a tak dále. Takže a on říká, druhá říká, ale levice má právě ty, kteří jsou na tom hůř, Jo, ty když jsou na tom špatně, proti elitám všeho druhu, dneska už nežije v 19. století a tohle vynezení té elity je pletný. Prostě. A sociální demokracie nebo levicová strana by měla, a to je odpověď na vaši otázku, přejmout jistý elementy toho národního konzervatismu a mm, stavět se za ty prostý lidi proti, proti těm návrhům, třeba politickým tady těchle. A to ale probíhá všude. Třeba teďka je v Německu tu kartu zvedla Sára Wagenknecht v té straně D-Linke a teďka zrovna probíhá její vylučování z té strany. Co ona začala říkat tyhle věci, že by vlastně jsme měli hájit německý dělníky proti, tě, proti těm nárokom, těch přistěhovalců a tak dále a byla, došlo tam k velkým sporům. Jo? Takže, tohle, takže ta, myslím, že to probíhá. Probíhá tady nějaká diskuse, že část té levice přijímá tyhle, nebo říká, že určitý elementy tohle populismu, vlastně takhle to řekněme, to určitý elementy tohle populismu, antiletářství, jako by ta levice, levice si, měla, si měla přisvojit. A s tou první otázkou, s tím násilím, to je komplikovaný, ale určitě existují určitý příklady e, lidí, kteří těch velkých vůdců, kteří nemuseli, myslím, že příklad nějakého Havla je, příli, Havl, jo, je příliš jednoduchý a svádlivý, protože tady nebyl žádný násilný boj mezi a nebyla tady žádná násilná revolta proti tomu režimu, který, jakkoliv jsem na levici, tak byl utlačivý, nedalo se v něm žít, takže jsem byl na straně těch Havlovců tedy. Ale a, ale eh, on není dobrý případ protože on neřešil tady, jako co dělal s tím násilným ale Mandela byl eh, součástí hnutí eh, který v 50. letech byl relativně nenásilný ale po těch brutálních represích ze strany toho režimu začali skutečně říkat s tím režimem nelze jinak než násilný. Jo, to byl jak fanou, Takže začali organizovat ozbrojený odpor. Mandela byli jeden z vůdců toho ozbrojeného On byl napřed právník, který hájil ty, kteří byli nespravedlivě odsuzováni do vězení, ale postupně se radikalizoval, protože sám zjistil, že bez násilí to nejde. Jinými slovy, já myslím, že v některých situacích to bez násilí nejde. Já naprosto souhlasím s, tím, s tímhle úsudkem z 50. let. A ten africký národní kongres byla násilná organizace, která organizovala násilný vlastně teroristický útoky, ale které byly podle mě naprosto ospravedlnitelné, protože ten režim byl rasistický a používal brutálních násilných metod. Ale v určité chvíli ten Mandela pochopil, že ty. Že Myslím, že tam hrálo právě taky roli, to jednak, že se setkal, on byl ovlivněn různými zdroji, to určitě množství, víte, ne? už existují dobré biografie, on byl ovlivněn marxismem, určitou část svého života, že ta komunistická strana byla důležitou součástí toho, a potom ale taky byl, se setkal s křesťany některými a on taky byl ovlivněn s konceptem křesťanské lásky a touhle problematikou vlastně taky si začal klást otázku, jak to udělat, aby to hnutí neskončilo jenom jako nějaký ve chvíli, kdy zvítězí, jako nějaký další diktátorský režim, který bude založený na právě utlačivých aspektech. A byl to určitě jeden z momentů, který ho přivedl v těch 80. letech k tomu, že byl to násilí a začal být připravený k tomu jednání. Jo, a jiný případ by byl Martin Luther King třeba, kde taky vidíte to, že to bylo živený tou křesť, jistým křesťanským etosem a křesťanským mm, univerzalismem. A taky to bylo nenásilný hnutí, hnutí, hnutí od Malcolm X. Takže si myslím, že různý situace vyžadují různý odpovědi a určitě bychom neměli, já určitě nejsem stoupencem nějakého principiálního nenásilí. Myslím, že existují situace, kdy násilí je jedinou možnou odpověď se krátí, Mirek, stručně prosím. Já jenom, já jenom jsem chtěl, jak jste říkal, vlastně, u tu definici resentimentu de Rolse, že je, to vlastně jako, že je to vlastně ta závis plus, plus jakoby ten pocit nesprávnosti. Já mám trošku pocit, že tady by to bylo potřeba přesně, protože samozřejmě ten pocit nesprávnosti může být kdokoliv. Já můžu mít pocit nesprávnosti, že já nemám víc druhý. To je jako to je. Já myslím, že u toho Rose bylo důležité to, to jeho koncepci. To znamená, že ten že ten pocit nespravedlnosti musí mít nějakou objektivní složku, která je to schopností té levicové, kantor, v podstatě nějaké pokantovské universalizace. Jo? Pokud to tam je, pokud je tam ta možnost, ano, pokud já mu závidím, ne že má kozla, ji nemám, ale pokud mu závidím, že má dvě kozy, žádnou a to, že on ty dvě má, nic nemožně mít ani někdy, aspoň jedno, pak to má jako, jo, rozumíte, že se na tom systému, že chci jenom soustřed by zdechla koza, se to docela dobře chtěl udělat. Jo? Jo, že prostě jsou tam nějaké objektivní charakteristiky, které by to jako měli, jo, a právě snažili k toho jo, k ničemu jinému, protože to je, on je zrovna ten, kdo to, který, kdo to má dobře poměrně definovaný. Takže to, to bych k tomu chtěl, a potom jenom takovou terminologickou poznámku, jak jste definoval, jak jste říkal, že se teda, teda, jako. A aktivizuje říkám, něco, co by se dalo nazvat konzervativní a nacionální podle Tam bych ještě řekl, že se pro, právě že pro ten směr, který právě jako zdůraznuje práva migrantů, práva ta, se jako nevěc, jo, jo, jo. to se používá podle nová levice často. Já to, je to termín, který vlastně není pozornotový, on je, já jsem ho viděl v různých kontextech a spíš mám pocit, že jeho základ je, že není ani pozitivní, ani negativní, že to je jenom vyjádřuje nějaký. Tohle je nová levice, která a, a, a tak se říká, jako to bude nová že nová málo hlasu a, a pak původně, ja, ja. ale už se to jako řeší potom nějak na této a ta první ctíma souhlasím, nevím přesně, jestli souhlasím s tím, ten Rosso tam taky má, že jako on jednak definuje tu situaci v té původní pozici, kdy se rozhoduje o těch principech, taky definuje tak, aby tam neintervenovali závist, aby tam neintervenoval. že ta závist je neřez, protože to je destruktivní cip, protože ta závist vás nutí v to srovnání, vás nutí, že jste schopný jenom proto, abyste snížil ten rozdíl mezi svým dobrem a dobrem toho druhého, kterýmu závidíte. tak vy jste ochoten se vzdát části toho svého dobra. Jo? Abyste jenom proto, abyste snížil, to srovnání je třeba takhle, jo? a jenom proto, abyste ho snížil, aby to bylo takhle, tak zároveň akceptujete, že budete mít mít. No, ale pozor, pozor, tohle bych ještě já jako závisl nedral toto je tohle antropologický konstanta a dokonce, že koří má nejenom pro člověka, ale tohle má pocit už pro vyšší primáty, tohle je z že jsou v rámci pojetí spravedlnosti vyreagují, to se opravdu teste už na vyšších primátech, tohle, tohle ještě vždycky říká do člověka že oni jsou ochotní akceptovat určitý snížení svého, to, co mají, aby ten druhý měl stejně. Jo. To se A to nevím, myslím, bych bych jako jestli bych řekl jako závěr, jestli můžeme říkat, že zvířata závidí, já nevím, já jsem se s tím ještě nesetkal. Mám no, pocit, že tohle je antropologická konstanta, Obecně, obecně, jako když Myslím, že to je <laughs> Vůbec to je fascinující věc, jo, to by mě zajímalo, jak to je s tou závistí u zvířat. To, co říkáte, může být pravda u zvířaty, u lidí, ale u toho Rouse je to tak, že on má nějaké vlastně apriorní podmínky, které mají zajišťovat tu kantovskou spravedlnost, jo. takže ty, jsou, ty můžou být kontrafaktuální, ale je důležité, že racionalita, že, je to, že je to z hlediska ekonomického konceptu racionality, je to iracionální. A on chce, aby ta volba v té původní pozici byla racionální, to znamená, tenhle typ srovnání tam nemá hrát roli, ale jinak si, jinak si rozumíme, a ta se mu tam dostává, myslím, že to je ta sekce 80. až na konci té knihy, kde on říká, kdybychom podle těch racionálních, jakože vlastně, když ty empirické otázky, řekněme, tady máme nějakou apriorní koncepci, tak, jak by to mělo být podle toho principu univerzalizace plantovského. A teďka si klade otázku, jestli společnost založená na těchto principech by byla dostatečně stabilní, no? jestli by tam mm, jestli by to ta společnost přijala, jestli by byla le legitimní pro většinu těch. A tam právě říká, ano, myslím si, že tenhle typ distribuce těch základních společenských statků by měla takovému rozdělení a všechny ty, teďka nemáme čas na toto vysvětlovat, že jo, ale jo, v podstatě zjednodušeně řečeno nějaký sociálně demokratický princip, jo, rozdělení, který by zamezil těm nejkřiklavějším, tím, ale zároveň zajistil individuální svobody, Bychom to řekli úplně stručně. tak on říká, by měl minimalizovat, minimalizovat jako pocit závisti a resentimentu. Jo? To je jakoby hypotéza. Jo, no. Poslední žen Stručně. Z hlediska vlastně ničovám res resentimentum, Bych se tady chtěl vrátit k Heglovskému konfliktu pána a raba. To je vlastně situace, kterou, kterou popisuje Níče s jiným důsledkem a z jiné pozice. Ale u Hegla to vlastně vede k určité konstituci osoby morálního vědomí a k jistému rozvoji, pozitivnímu rozvoji subjektivity onoho, onoho raba a víceméně tam no, morální vědomí a podobně Nezůst, nevede to nějakému no, taky k rozvoji kultury a tak dále nevede to nějakému negativnímu setrvávajícímu resentimentu tak kdyby stručně nějakému vztahu náhledu k, k, k tému, Heglovskému vý, východisku. Potom jsem tam měl něco k Dostojevskému a, to to kůl, a stručně, k tomu, k a k tomu, k násilí. k poznámka, k tomu, k To k tomu, dva příklady, k Kinga a tomu, Mande, Zde ten obrad, No, u obratu vynácily, u Juterá uh, Kinga, myslím, že mám smysl mluvit, protože tam to bylo z celé dobu násilné nenásilné východisko. Hmm. A ty oba případy jsou v situaci, kdy jakékoliv násilné řešení jakým postrádalo smysl, s, s že hmm. osud černých panterů, nebo i ono. Jsi se názoval o povstání nebo o tom boji o těch skupin, z kterých potom vznikl Národní kongres, bylo fakticky vojensky policejně, policejně potlačeno a ty akce byly tak minimálního rozsahu, že nic jiného než obrat nenásilí nebyl fakticky, fakticky možný a navíc ten obrat proběhl ve vězení, to je zase jiná, jiná situace a možnost a to jenom k tomu spíš by mě jsem ten heg, hegel. Okay. to druhý, určitě by to stálo za to, je, je to klidně možný s tím Mandelou, že to bylo tak, jak říkáte vy, že se tohle dá vyargumentovat úplně jinak, že to bylo jenom, jenom Uh, Jakýsi kalkul strategický, co může být. Já ne nechodím, ne nechodím kalkul a že nebylo v zásadě nic, nic jiného možné. To vězení bylo velice dlouhé a on samozřejmě na zůstal věrný celý zbytek života potom. Já ja. naprosto souhlasím. Jo, jo, že se to dá minimálně relativizovat nebo vysvětlit nikoliv tak idealisticky, jako jsem to vysvětlil já. U toho Martina Luther Kingas to je jasný, že východiskem bylo nenásilí, ale z druhé strany ta situace těch Černochů ve Spojených státech byla hodně špatná, ty násilné skupiny, které jako byly pokoušeny tím násilí, byly. A ten King sám těsně před tím zavražděním si začal uvědomovat, že, ta, že sice ty formální práva politický a občanský jsou víceméně zajištěny ústavním způsobem, ale že ta sociální otázka je neřešená. Dodnes teda bychom mohli říct, 60 let po jeho, po jeho smrti. A v té chvíli někteří tvrdí, že on začal být otevřenej, jako revolučnějším konceptům, ale jsou to spíš dohady a může to být účelová, jo, může to být účelový, e, účelový účelování je proto, že, že začal být každopádně, že si minimálně, a to se dá doložit, že byl ve velké krizi, protože zjistil, že ta jeho nenásilná, že to jenom nenásilné hnutí není schopné změnit to nejzákladnější a to je to socioekonomický vyloučení těch černoh. jo? Tohle, myslím, se dá doložit, že narazil zvěcít. na stěnu a najednou začal, najednou začal mít pochyby o tom, jestli to je hnutí tak, jak je definovaný, jestli je schopno tenhle problém jako řešit. začal více sociální problematiku bez Ne, že by začal obhajovat násilí, ale určitě začal uznávat meze tý, toho, toho nenásilného hnutí na jeho štědělstvá. U Hegel, myslím... Tam jsou různé interpretace, jedna z nich je vlastně, jak určitě víte, marxistická, která jako, nebo taková marxizující, že někteří tu fenomenologii ducha čtou tak, že, že tam je pořád jakási nero, neus, napjatá situace, že to není stabilizovaný, ta, ta vztah toho pána k tomu rabovi, že to je v tom textu jako popsaný, že tam je, že ten pán nemůže být uspokojen uznáním toho raba, protože pán potřebuje, pánovi nestačí uznání někoho, kdo je pod ním, že? pán potřebuje uznání někoho, kdo je na jeho úrovni a naopak ten rab nemůže být spokojen situací, kdy je na té pozici, co je a stýká se, vlastně jenom vydobývá z přírody živobytí, ale ne a slouží tomu pánovi. To znamená, existuje marxistický čtení, který říká, že ta situace toho pána Araba, v tef, tak jak je popsána Heglem, je vlastně nestabilní a že vyžaduje tu revoluci, která, která ale není ta marxistická, že jo, ale je spíš ta buržoazně sociálně demokratická, že jako všichni se stanou rovnými občany a bude jim zajištěna rovná důstojnost. Jo. Tohle je nějaká interpretace, která samozřejmě u toho, u toho ničeho nepřipadá v úvahu, protože to jsou dva etické typy nebo charakterové typy. Jo. Takže tam není, myslím, že tam to stojí, ten Hegel je podle mě nějaký model společenského uspořádání, který ukazuje, proč ta společnost musí Dříve či později dojít k principu rovného uznání všech. Jo? Protože ta situace pán rad je dlouhodobě, jako je tam tolik rozporů, které musí být vyřešeny. Samozřejmě pro Hegla samotného to byla ta buržázní ústava. Jo? Ale dá se to interpretovat i nějak sociálně demokraticky. Jak říkám, Hegel není špatný jako politický teoretik, zatímco. Níče je úplně zaufal.